Розділ 14. Один Була за чверть-четверта, коли Ральф перетнув Гаррі Савиню і підійшов до свого будинку. Утома знову поверталася. Ральфові здавалося, що він не спав цілу вічність. І в той же час він почував себе краще, ніж раніше. Був більш зібраним, більше сам собою. А може тобі просто хочеться вірити в це? «Оте, що людина не може переживати такі страждання без якої-небудь нагороди!» Чудома думка Ральфе, але не надто реалістична. «Гаразд!» – подумав він. «Зараз я трохи збентежений!» Так воно й було. А ще він відчував страх, у тому цілковиту розгубленість і дещицю жадання. Одна чітка думка проходила червоною ниткою крізь цю мішанину емоцій. Одне, що йому необхідно зробити до того, як він займеться іншими проблемами. Помиритися з Білом. І якщо будуть потрібні вибачення, він погодиться й на це. Зрештою, він повинен вибачитися. Адже не Біл прийшов до нього і сказав. «Старий, ти маєш жахливий вигляд. Розкажи ну, мені, що відбувається». «Ні». Це він пішов до Біла. Він помилився, але це, однак, нічого не міняє. Господи Ральфе, ну що мені з тобою робити? Здивований голос Керолайн пролунав настільки ж чітко, як бувало в перші тижні після її смерті, коли він боровся з приступами розпачливої туги, подумки, обговорюючи з Керолайн усі проблеми. Іноді він розмовляв з нею вголос, якщо доводилося залишатися самому в домі. Саме Біл першим затіяв сварку, а не ти. Бачу, ти й далі налаштований край критично до себе, як і тоді, коли я була жива. Здається, деякі речі ніколи не змінюються. Ральф посміхнувся. «Що ж, можливо, деякі речі справді ніколи не змінюються, і, можливо, у суперечці винен саме Біл. Питання в тому, чи хоче він позбутися товариства Біла через дурну сварку і дріб'язкове з'ясування того, хто з них правий, а хто ні. Ральфові цього не хотілося. І якщо для примирення будуть потрібні вибачення, яких Біл не зовсім і заслужив, то що тут жахливого?» «Наскільки йому відомо, язик не зламається від двох коротеньких складів. Вибач!» Керолайн усередині нього відповіла на цю думку скептичним мовчанням. «Та нехай уже!» – подумки повідомив їй Ральф. «Я зроблю це для себе, а не для нього. Або для тебе, якщо вже на то пішло». Ральф був здивований, навіть уражений, яке почуття вини викликала в ньому остання думка, начебто він богохульствував, поглумився над святиною, але думка не стала від цього менш доречною. Ральф зупинився, шукаючи в кишені ключі, і побачив записку, прикріплену до дверей. Він пошукав окуляри, але згадав, що залишив їх на кухонному столі. Ральф подався назад, намагаючись розібрати за карлючки Біла. «Дорогий Ральфе, Луїзо, Фею, хто завгодно. Більшу частину дня я швидше за все проведу в лікарні Дері», – телефонувала племінниця Боба Полгарста і повідомила, що справи кепські. Бідолаха майже закінчив свій бій. Палата номер 313 у міській лікарні. Останнє місце на землі, де мені хотілося б провести цей чудовий жопневий день, але, гадаю, мені краще пройти це до кінця. Ральфе, вибач за вранішні неприємності. Ти підійшов до мене по допомогу, а я замість цього мало не вчепився тобі в горло. Єдине, що я можу сказати як вибачення, наближення смерті Боба Полгарста добряче вимочило мене. Гаразд, вечеря за мною, якщо ти ще захочеш провести вечір у моєму товаристві. Фею, будь ласка, будь ласка, будь ласка, перестань діставати мене своїм шаховим турніром. Я пообіцяв тобі, що буду грати, і я слова дотримаю. Прощавай, жорстокий світе. Біл. Ральф із почуттям полегшення і вдячності випрямився. Якби все інше, що відбувалося з ним, можна було залагодити з такою легкістю. Він піднявся до себе нагору і вже набирав у чайник воду, коли задзвонив телефон. Телефонував Джон Лейдекер. Радий, що нарешті застав вас удома, сказав він. Я вже почав хвилюватися. Чому? Здивувався Ральф. Що сталося? М -м, може і нічого, але усе-таки Чарлі Пікерінга випустили під заставу. Але ви сказали, що цього не станеться. Я помилився. У голосі Лейдикера було роздратування. До того ж, я помилився не лише щодо цього. Я казав, що суддя визначить заставу в сумі близько 40 тисяч доларів. Але я не знав, що справу Пікерінга доручать судді Стедмену, відомому своєю фразою, що він навіть не вірить у божевілля. Стедмен встановив суму застави 80 грандів. Гранд? Англійська. Тисяча доларів. Жаргон. Призначений захисник пікерінга вив як вовк на місяць, але це не допомогло. Ральф відзначив, що й далі тримає в руці чайник і поставив його на стіл. І він таки сплатив заставу. Так. Пам'ятаєте, як я вам казав, що я дібно викине його немов ніж зі зламаним лезом? Так. Що ж, зарахуйте ще одну поразку Джону Лейдекеру. «Сьогодні зранку Ед з'явився в будинок суду з портфелем, набитим грішми». «З вісьмома тисячами доларів?» – здивовано запитав Ральф. «Я ж сказав, що з портфелем, а не з конвертом», – відповів Лейдекар. «І приніс він не вісім, а вісімдесят. Усі в суді досі обговорюють його появу. Про це будуть пащекувати ще й після Різдва». Ральф спробував уявити Еда діпно в одному з його мішкуватих светрів і витертих вельветових штанях, Керолайн називала їх робою вченого, який витягає з портфеля пачки двадцяток і соток, але не зміг. Із ваших слів я зрозумів, що досить сплатити 10%. Так воно і є, якщо людина може пред'явити заставну на дім або іншу власність. Так і буває в більшості випадків, коли затриманого відпускають під заставу. Очевидно, Ед не зміг зробити цього, зате в нього завалялась якась дещиця грошей під матрасом. А може він когось пограбував? Ральф несподівано згадав листа, отриманого від Елен, приблизно за тиждень після того, як вона вийшла з лікарні і переїхала в Гайріч. Вона згадала про чек, отриманий від Еда – 850 доларів. «Стається, це має означати, що він усвідомлює свою відповідальність», – писала вона. Ральф подумав, чи написала б вона те саме, дізнавшись, що Ед прийшов у будинок окружного суду з такою купою грошей, якої вистачило б на заможне існування його дочки років на 15, і вніс заставу, щоб звільнити безумця, який полюбляє побавитися ножичком. «Цікаво, де він дістав їх?» – запитав Ральф Лейдекера. «Немає уявлення». «І він не зобов'язаний був давати пояснення?» «Абсолютно. Це вільна країна. Як я зрозумів, він згадував про якісь акції». Ральф знову пригадав колишні часи. «Благословенні деньки. Ще до того, як занедужала і померла Керолайн, а Ед з божеволів». Згадав про те, як двічі на місяць вони обідали разом, їли піцу в будинку Діпно або знаменитий пиріг із куркою, який так майстерно готувала Керолайн. Він згадав, як одного разу Ед обіцяв звозити їх в Бангор, коли його акції піднімуться в ціні. О, ти добре», – відповіла тоді Елен, захоплено дивлячись на Еда. Вона вже була вагітна, але через маленький строк мала вигляд 14-літньої дівчинки з зібраним хвостиком волосся і в просторій сукні. «Як ти гадаєш, акції якої компанії виростуть перш за все, Едварде? Акції на 2000 тисячі доларів у Юнайтед Тоджем чи на 6000 тисяч в Amalgamated Сурболс?» А він буркнув щось дружині, але його бурчання лише розвеселило всіх, тому що в Еда у думках не могло бути нічого поганого. Усі, хто знав Еда Діпно більше двох тижнів, вважали, що він і муху не в змозі скривдити. І тільки Елен могла вважати інакше. Уже тоді Елен пізнала і зворотній бік медалі, незважаючи на її закохані погляди. «Ральфе!» – окликнув його Лейдекер. Не чуєте? В Еда не було ніяких акцій, відповів Ральф. Він працював рядовим хіміком дослідником, а його батько був майстром на скляному заводику в якомусь задрипаному містечку, що зветься Пластер Рок, штат Пенсильванія. Так що питання про спадщину відпадає. І все ж я тумудрився дістати гроші, і я збрехав би, якби сказав, що мені це подобається. «Ви вважаєте, що гроші дав хтось із друзів життя?» «Ні, навряд. По-перше, серед них немає багатіїв. Основний контингент робітники. Вони дають скільки можуть, але така сума». «Ні, гадаю, об'єднаними зусиллями вони могли б зібрати достатню кількість заставних на майно, але не зробили цього. Більшість із них відмовилася б, щойно я заїкнувся про це». Тепер у їхньому середовищі Ед – персона non grata, і багато хто шкодує, що навіть чув ім'я Чарлі Пікерінга. Ден Далтон став на чолі друзів життя, і більшості дихати стало набагато легше. Схоже, Ед, Чарлі і ще двоє – чоловіка звуть Френк Фелтон, а жінку Сандра Маккі – діють тепер самостійно. Про Фелтона мені нічого не відомо, а ця Маккі виконує ті ж завдання, що й Чарлі. До того ж, у неї відповідь на зовнішність. Одутли нездорового кольору прищаве обличчя і такі товстенні лінзи окулярів, що очі крізь них нагадують яйця пашот, а важить ця красуня більше трьохсот фунтів. Ви жартуєте? Ні. Вона обожнює ходити у штанях в обтяжку і зазвичай подорожує в компанії нечуваної кількості цукерок, печива і інших солодощів. Частенько вона вдягає неймовірних розмірів светри з написом «Дитяча фабрика». «Сама ж вона дітей ніколи не мала, та й навряд чи вони в неї будуть». «А чому ви розповідаєте мені про все це?» «Тому що мені хотілося б, щоб ви остерігалися цих людей», – відповів Лейдикар терпляче, начебто розмовляв з дитиною. «Вони можуть виявитися небезпечними, особливо Чарлі, але вам це відомо і без мене, а тепер він знову на волі». Де Ед роздобув гроші, уже вдруге, невідомо, але він заплатив. Не здивуйся, якщо Чарлі знову нападе на вас. Він, Ед, або хтось інший. А як же Елен і Наталі? Вони разом із друзями. Друзями, які чудово розуміють, яку загрозу таїть у собі божевільний чоловік. Я попередив і Майка Генлона, так що він теж догляне за Елен. Наші люди будуть приділяти особливу увагу бібліотеці. Однак наразі ми не вважаємо, що Елен щось загрожує. Вона й далі живе в Гайріч. Але все залежне від нас ми робимо. Спасибі, Джоне. Я ціную це, як і ваш дзвінок. А я ціную, що ви цінуєте. Але я ще не договорив. Друже, ви повинні пам'ятати, кому телефонував Ед і кому погрожував. Не Елен, а вам. Здається, вона більше не цікавить його. А ось ви цікавите. Я попрохав шефа поліції Джонсона призначити людину, насамперед Кріса Нелла, щоб він наглядав за вами, бодай доки не відбудеться виступ цієї висококласної суки на захист права жінок на вибір. Але моє прохання відхилили. Шеф сказав, що на цьому тижні має бути занадто багато роботи, але судячи з того, як мені відмовили, можна припустити, що якби попросили ви, таку людину знайшли. «Що скажете?» «Захист поліції», – подумав Ральф. «Саме так це називається в теледетективах, і саме про це йде зараз мова. Захист поліції». Ральф спробував обміркувати пропозицію, але занадто багато чого заважало. Розрізнені думки так і плуталися у нього в голові. Капелюхи, лікарі, халати, газові балончики… Не кажучи вже про ножиці, що блиснули в запилених лінзах старенького бінокля. «Я кваплю себе миті, щогодини, стигнути б усе здійснити», – подумав Ральф, і одразу ж... «Тернистий і довгий шлях ведем, любий. То чи варто нарікати на дрібниці?» «Ні», – відповів Ральф. «Що?» Ральф заплющив очі і побачив себе, як він набирає номер телефону, щоб скасувати візит до акупунктуриста. І знову повторилося те саме. Чи не так? Так. Звичайно, він міг розраховувати на захист поліції від пікерінгів і таких, як той, але передбачав, що все буде розвиватися інакше. Він це знав, відчував кожною клітинкою свого тіла. Кожним ударом серця. «Ви ж чули», – сказав він. «Мені не потрібна охорона». «Але чому?» «Я можу подбати про себе сам», – відповів Ральф, поморшившись від помпезної абсурдності цієї заяви, яку він безліч разів спостерігав у вестернах за участю Джона Вейна. «Ральфе, мені неприємно першому повідомляти вам цю новину, але ви людина похилого віку». В неділю вам пощастило. Наступного разу удача може відвернутися. Мені не просто пощастило, подумав Ральф. У позахмарних далях у мене з'явилися друзі. Точніше, слід було б сказати сутності в позахмарних далях. Зі мною нічого не станеться, Лейдикер зітхнув. Якщо ви передумаєте, подзвоніть мені, добре? «Обов'язково». «І якщо ви зустрінете пікерінга або неосяжних розмірів пані в окулярах з товстенними лінзами...» «Я вам подзвоню». «Ральфе, будь ласка, подумайте і зважте все. Адже я кажу лише про хлопця, що буде супроводжувати вас на відстані». «Готово булочку не спекти заново». «Е, що, що?» «Я сказав, що ціную вашу турботу, але наполягаю, ні». «Я подзвоню вам». Ральф акуратно поклав трубку. Можливо, Джон має рацію, а він з божеволів. Хоча Ральф ще ніколи в житті не почував себе настільки розсудливим. «Утомлений», – повідомив він сонячній порожній кухні. «Але при здоровому розумі». Помовчав, а тоді додав. «До того ж майже закоханий». Він посміхнувся і нарешті поставив чайник на газ. 2. Ральф допивав другу чашку чаю, коли згадав, що Біл написав у своїй записці про вечерю. Одразу вирішив запросити Біла повечеряти в барі, і вони зможуть помиритися. «Нам варто помиритися», – подумав він, – «тому що в того лисого психа Панама Біла». А це значить, що білу біді є тільки те, що є зараз. Ральф узяв телефон і набрав номер, який він знав на пам'ять: 941 520. Телефон міської лікарні Дері. 3. Чергова в приймальні з'єднала його з палатою номер 313. Утомлена жінка, що взяла трубку, виявилася Данізою Полгерст, племінницею вмираючого. Вона повідомила, що Біла в палаті немає. Близько першої прийшли ще четверо викладачів того часу, який вона охарактеризувала як «дядечко дні величі». І Біл запропонував усім сходити на ленч. Ральф навіть знав, як саме його сусід це казав. «Краще пізно, ніж ніколи» то була одна з найулюбленіших приказок МакГоверна. Коли Ральф поцікавився, коли повернеться Білл, Деніза Полгерст відповіла, що скоро. «Він мені так допоміг. Не знаю, що б я й робила без нього, містера Робінса». «Робертс», – поправив Ральф. Білл дуже приязно відгукувався про містера Полгерста. «Так, вони всі так вважають. Сподіваюся, він не говорив про його божевілля. «Ні», – напружено відповів Ральф. «Білл написав, що вашому дядечкові дуже зле». «Так, лікар каже, що навряд чи він переживе нинішній день, але я чула цю пісню і раніше. Господи, прости, але іноді дядько Боб уявляється мені одним із оголошень розрахунково-видавничої палати. Завжди обіцяють, але нічого не доставляють». Звучить жахливо, але я так утомилася, що мені вже однаково. Сьогодні зранку його відключили від системи життєзабезпечення. Я не могла звалити всю відповідальність на свої плечі, тому і подзвонила білу. А він сказав, що саме цього хотів би дядько. «Час Бобові почати дослідження інших світів», – сказав він. Карта цього світу вже доволі докладна. Хіба не поетично, містер Робінсе? Так, але моє прізвище Робертс, міс Полгерст. Передайте, будь ласка, Біло, що телефонував Ральф Робертс і просив його Тому передати... Тому ми відключили систему і я приготувалася, але він не вмер. Я не можу цього зрозуміти. Він готовий. «Я готова, життя його добігло кінця, то чому ж він не вмирає?» «Не знаю». «Смерть така дурна», – мовила вона ниючим, неприємним тоном виснаженої занепалою духом людини. «А кушерку, яка занадто повільно перерізує поповину, давно б уже звільнили з роботи». Останнім часом думки Ральфа набули звички метатися, випускаючи багато чого з уваги, але цього разу вони негайно поспішили назад. «А що ви сказали?» «Прошу!» Голос Денізи звучав здивовано, начебто її думки витали десь далеко. «Ви згадали про перерізання поповини?» «Я нічого не мала на увазі!» Ниючі інтонації підсилилися. Тільки Ральф зрозумів, що це не ниття, а попискування. І воно лякало. Щось було не так. Раптом серце Ральфа забилося як скажене. «Я взагалі нічого не мала на увазі», наполягала жінка, а телефон, який Ральф тримав у руках, офарбився в густий лиховісно синій колір. Вона подумує вбити його, і не просто подумує. Вона хоче покласти подушку дядькові на обличчя, і у такий спосіб задушити його. Усе відбудеться швидко, думає вона, і стане звільненням. Усе нарешті скінчиться. Ральф відтолив трубку від вуха. Синє світло, холодне, як лютневе небо, тоненькими промінчиками просвічувалося крізь дірочки мікрофона. «Убивство синє!» – подумав Ральф, тримаючи руку на відстані витягнутої руки і дивлячись широко розкритими нерухомими очима на те, як сині промені, звиваючись, падають на підлогу. Чувся слабкий, стривожений голос Денізи Полгерст. «Ніколи не хотів знати нічого подібного, але однаково мені це відомо. Убивство сині. Ральф підніс слухавку до губу, мудрившись подалі відставити голосник, який випромінював моторошні потоки крижаного світла, схожі на бурульки. Він боявся, що коли занадто близько піднесе цю частину слухавки до вуха, то ризикує оглухнути від холодної лютої рішучості Днізи. «Передайте Біло, що телефонував Ральф!» – сказав він. «Робертс, не Робінс!» Не чекаючи відповіді, він поклав слухавку. Блакитні промені, відскочивши від неї, впали на підлогу. Ральф знову подумав про бурульки, про те, як вони падають рівними рядами, якщо провести рукою по карнизу після теплого зимового дня. Ці бурульки зникли, не долетівши до лінолеуму. Ральф оглянувся. У кімнаті нічого не світилося, не мерехтіло і не вібрувало. Аури знову минулися. Він полешано зітхнув. І в цей момент на Гаррі Савеню засигналило авто. У порожній кімнаті на другому поверсі Ральф Робертс закричав. Чотири. Ральфові більше не хотілося чаю, але спрага не відступала. У холодильнику він знайшов пляшку дієтичного пепсі, без газу, зате холодного. Налив у пластиковий стаканчик із вицвілою емблемою червоного яблука і вийшов на веранду. Він більше не міг залишатися в будинку, що пропах безсонням. Особливо після випадку з телефоном. День став ще прекрасніший, якщо таке взагалі можливо. Вітер посилився, проносячи крізь ряди дерев зграї світла й тінею переміши з опалим листям. Вітер підганяв уздовж тротуарів зірваних дервішів – у червоному, жовтогарячому, жовтому. Ральф повернув ліворуч не тому, що свідомо хотів ще раз відвідати майданчик для пікніків, а лише з бажання, щоб вітер дув у спину. І проте хвилин за десять він опинився саме там. Тепер на майданчику для пікніків не було нікого. І не дивно. Справа була не у вітрі. Ніщо не могло розігнати старих по будинках. Просто майже неможливо отримати карти на столі, а шахові фігури на дошці, коли вітер прагне змести їх. Ральф наблизився до столу, за яким зазвичай сидів Фей Чепін, і не особливо здивувався, побачивши записку, притиснуту каменем, і наперед здогадався про її зміст. Дві прогулянки, дві зустрічі з лисим лікарем зі скальпелем, двоє старих, що страждають безсоннями, мають яскраві видіння, дві записки. Ось так і Ной збирав тварину свій ковчег, не поодинці, а парами. «Може, знову приходить час ще одного потопу? Як гадаєш, старий?» Ральф не знав, що й подумати. Записка «Біла» була до певної міри передсмертним посланням, і він на трохи не сумнівався, що записка «Фея» належала до тієї ж категорії. Відчуття, що його несуть уперед, без зусиль і вагань, здавалося занадто сильним, щоб сумніватися». Начебто війно притомнів на незнайомій сцені, намагаючись вимовити слова із драми, яку він ніколи не читав і не репетирував, або, немов він до болю вдивлявся в обриси знайомого предмета, поки образ не перетворювався на цілковиту нісенітницю, або відкрив. Відкрив що? Ще одне таємне місто. Ось що. пробурмотів Ральф. Деррі Аур. Потім він схилився над запискою Фея і прочитав її, поки вітер бавився в його проріділому волосі. 5 Хто хоче віддати останню шану Джимі Вандер нехай поквапиться зробити це найпізніше до завтрашнього ранку. Сьогодні отець Коглін повідомив мені, що бідолаха вгасає занадто швидко. Але він може приймати відвідувачів. Він лежить у міській лікарні в палаті номер 315. Фей. Постскриптум. Пам'ятай, часу вкрай мало. Ральф двічі прочитав записку і поклав її знову на стіл, притиснувши каменем, щоб її міг прочитати ще який-небудь представник старих шкаф, що випадково заблукає сюди. Потім він просто постояв, засунувши руки в кишеню і нахиливши голову, спостерігаючи за злітно-посадковою смугою номер три з під густих брів. Сухий листок, жовто-гарячий, як гарбузи, якими скоро прикрасять вулиці містечка напередодні дня всіх святих, злетів із бездонного синього неба і упав йому на голову. Ральф машинально змахнув листок і подумав про дві лікарняні палати, розташовані на одному поверсі, двері в двері. В одній Боб Полгерст, в іншій Джиммі Ве. А в 317-й померла його дружина. І це не збіг, задумливо мовив він. Але що ж тоді? Обриси вимлі, таємне місто. Та жодна з цих фраз не давала відповіді. Ральф сів на стіл, зняв черевики і схрестив ноги. Вітер ворушив його волосся. Він сидів посереду палого листя, злегка схиливши голову і насупивши брови, нагадуючи Будду під час медитації, як на картині сучасного живописця. Ральф ретельно аналізував свої враження щодо лікаря номер один, номер два, а потім зіставляв їх із враженнями про лікаря номер три. Перше враження – всі троє скидались на прибульців з космосу, таких, якими їх зображують у бульварних газетках типу «Внутрішній погляд» на картинках із підписом з архіву художника. Ральф знав, що ці безволосі, темноокі образи містичних прибульців із космосу відомі вже багато років. Розповідям людей про контакти з лисими карликами, так званими лисими лікарями, майже стільки ж часу, скільки й чуткам про НЛО. Ральф був упевнений, що читав про це ще в шістдесяті. «Припустімо, є і інші», – повідомив Ральф Горобцеві, що примостився на кришці сміттєвого бачка. «Скажімо, їх не троє, а триста або три тисячі. І бачили їх не лише ми з Луїзою. І, і хіба не згадували люди, які описують подібні зустрічі про наявність гострих предметів?» «Так, але не про ножиці і скальпелі. Більшість стверджували, що їх викрали силою. Говорили про зонди. Адже так, горобець полетів. Ральф не помітив цього. Він думав про лисих карликів, які відвідали Майлочару ніч її смерті. Що ще відомо про них? Що ще він помітив?» Вони в білих халатах, які вдягли лікарі у телесеріалах 50-х-60-х років. Такі ж халати дотепер носять фармацевти. Ось лише їхні халати на відміну від халата лікаря номер 3 були чисті. У лікаря номер 3 іржавий скальпель. Якби на ножицях лікаря номер 1 була іржа, Ральф однаково не помітив би її навіть за допомогою бінокля. «Щось іще. Можливо, і не настільки важливе, але все-таки ти помітив це. Типи з ножицями правша, судячи з того, як він тримав свою зброю. Лікар зі скальпелем. Лівша. Ні, можливо, це не настільки важливе, але щось. Ще один з образів у тумані, ледь завважена його розумом цього разу, все одно прояснилося. Щось стосовно дихотомії». Лівого і правого. Дихотомія. Спосіб класифікації. Від грецького «дихотомія». Поділ на двоє. «Піди ліворуч, і будеш правий», – пробурмотів Ральф, повторюючи жарт зі старого анекдоту, суть якого вже забулася. «Піди праворуч, і виявишся лівим». Гаразд, що йому іще відомо про цих карликів?» Ну, їх, звичайно ж, оточувала аура, таки приємна, золотава-зелена, і вони залишили сліди людини в білому. Після себе схеми танцювальних па, як у самовчителі Артура Мюрея. І хоча їхні риси вражали безликістю, від аур цих істот віяло силою. І розважливістю. І... І гідністю, чорт забирай. Пробурмотів Ральф, новий порив вітру і новий шквал листя полетів униз. Ярдів за 50 від майданчика для пікніків поряд зі старою залізничною колією повалене бурею старе дерево тяглося до Ральфа вузлуватими гілками, які насправді нагадували розставлені щупальця. Раптом Ральфові здалося, що в ту ніч він бачив занадто багато, як для старого, який, вочевидь, доживає свого віку, і якого Шекспір та й Білл МакГоверн називав спущені панталони. І нічого з того, що він побачив, не таїло в собі небезпеки або диявольської загрози. Те, що Ральф згадав про диявольські підступи, зовсім не дивно. Ці незнайомці лякали фізично. Він бачив, як вони виходили з будинку хворої жінки в нічний час, коли люди взагалі вкрай рідко ходять в гості. Він побачив їх майже одразу після того, як йому приснився кошмар. Тепер, одначе, спливли й інші подробиці. Вони стояли на веранді будинку Мей, начебто мали на те законне право. І справляли враження старих друзів, які зупинилися побалакати, щоб потім розійтися у своїх справах. Два приятелі, які ще раз обговорювали спільну проблему, перш ніж розійтися після нічної зміни. Але ж це лише твої особисті враження, Ральфе. То чи можна їм довіряти? Однак Ральф вважав, що він може довіряти своїм враженням. Будинок Місіс Лочер був їхнім відправним пунктом. Гаразд. Отже, лікарі номер один і номер два відрізняються від третього як день від ночі. Вони охайні, а той не чупара. Їх оточувала аура, а в того вона була відсутня. Принаймні, Ральф не помітив її. Вони мали ножиці, а в третього в руці був скальпель. Вони здавалися розважливими і розумними, як двійко поважних громадян. Третій же нагадував збожеволілого туалетного пацюка. Зрозуміло лише одне. Всі вони надприродні істоти. І крім Луїзи, про їхню присутність відомо лише Еду Діпно. Побіймося об заклад. Скільки часу йде до на сон? Ні, вирішив Ральф. Він підняв руки і підніс їх до очей Руки злегка тремтіли. Ед згадував про лисого лікаря Чи мав він на увазі цих лисих карликів, коли говорив про центуріонів? Ральф не знав Він майже сподівався на це, тому що саме слово центуріоне з кожним разом викликало все більш жахаючі образи Подобу духів смерті з фантастичної трилогії Толкіна. Лиховісні скелети верхи накривавооких конях, що скачуть на шабаш гобітів. Подумавши про гобітів, Ральф згадав про Луїзу і тремтіння в його руках посилилося. КЕРОЛАЙН. Тернистий і довгий шлях ведем, любий. То чи варто скаржитися на дрібниці? Луїза. У моїй родині вмерти в вісімдесят, значить, умерти молодим. Джо Вайзер Патологанатоми, які роблять розтону, графі «Причина смерті» воліють писати «Самогубство». Біл Його спеціалізацією була громадянська війна, а тепер він уявлення не має, що це взагалі таке, не кажучи вже про те, хто переміг у ній. Дніза Полгарст Смерть така дурна, а кушерку, яка занадто повільно перерізує поповину... Раптом німов якась сила увімкнула яскравий прожектор у середині його голови, і крик Ральфа простромив сонячний осінній день. І навіть шум моторів Дельти 727, що йшов на посадку на злітно-посадковій смузі номер 3, не зміг перекрити цей крик. 6. Решту дня Ральф просидів на веранді будинку, який він ділив з МакГоверном, нетерпляче очікуючи повернення Луїзи. Він міг би ще раз подзвонити Білу в лікарню, але не зробив цього. Бажання поговорити з МакГоверном минуло. Ральф ще не розумів усього, але знав тепер набагато більше. Якщо раптовий спалах осяяння і мав якусь цінність, то однаково не варто повідомляти МакГоверну, що саме сталося з його Панамою, навіть якби Білий повірив. «Я мушу повернути Панаму», – подумав Ральф. І мені необхідно забрати сережки Луїзи. Чудовий осінній день добігав кінця. З одного боку нічого не сталося. З іншого ж відбулася безліч різних подій. Світ аур навколо нього виникав і зникав, як з'являлися і танули хмарини, що пропливали в небі. Ральф майже безперервно спостерігав за ними, тільки раз відлучившись у туалет. Він бачив, як старенька місіс Беннінген у яскраво-червоному пальті, спираючись на паличку, оглядала ряди осінніх квітів. Він бачив навколо неї ауру, чистенького, рожевого, немовно мовляти кольору, і сподівався, що в місіс Беннінген не так і багато родичів, що очікують її смерті. Він бачив молодого, років 20 чоловіка, що йшов до червоного яблука. Юнак у бляклих джинсах і в'язаному жилеті був ніби особленням здоров'я, але Ральф бачив, як його ауру вкрив смертельний наліт, немов нафтова пляма. І яка обтріпана, напівстерта його мотузочка. Ральф більше не бачив ніяких лисих лікарів, але близько пів на шосту став свідком дивного лілового спалаху, що вирвався з-під кришки каналізаційного люка. Це трихвилинне світіння неначе служило наочним прикладом спеціальних ефектів, які використовував сосіль Блаун Деміль у своєму біблійному епосі «Цар царів». А потім воно просто зникло. Він бачив також величезного, схожого на доісторичного яструба птаха, розпростертого між трубами старої олійні на розі Говард-стріт. Так, випромінював червоні й блакитні теплові струмені, схожі на довгі стрічки, які тяглися до Строуфорд-парку. Коли за чверть до шостої в школі закінчилися заняття, не менше дюжини хлопчаків помчали до червоного яблука, де вони могли купити тонни цукерок, які перебувають апетит, і цілі тюки квитків, швидше за все на футбол з огляду на пору року. Двоє хлопчаків сперечались про щось, і їхні аури, одна зелена, а інша тріпотливо жовто ущільнилися, стикаючись, а по полю замиготіли, здіймаючись у гору спіралі яскраво-червоних ниток. «Бережися!» Подумки крикнув Ральф хлопчині, оточеному жовто конвертом, якраз за секунду до того, як зелений хлопчик, кинувши підручники, заїхав тому в щелепу. Вони зчепилися, кружляючи в незграбному танці агресії, потім упали на тротуар. Дітвора, заохочуючи, моментально обступила їх, і над ними почав формуватися лілово-червоний купол. Ця конфігурація, що повільно оберталася проти годинникової стрілки, здавалася Ральфові одночасно відразливою і прекрасною. І він подумав про те, яка на вид аура над справжнім бойовищем. Ральф вирішив, що на це питання йому не хочеться знати відповіді. Як тільки жовтогарячий, осідлавши зеленого, заходився товкти суперника, із супермаркета вийшла сію і закричала, щоб хлопці припинили битися. Жовтогарячий не хоче відпустив зеленого. Той, зображуючи безпристрасність, обтрусився і увійшов у магазин. Він нишком кинув оком через плече, щоб переконатися, що суперник не зіпсував справленого ефекту. Частина дітей пішла услід слід за зеленим, певно маючи намір поповнити запаси, інші скупчилися навколо жовто-гарячого, вітаючи того з перемогою. А над ними невидимо лілово-червона поганка розривалася на шматки. Так очищається затулене хмарами небо перед сильним вітром. Шматочки рвалися, витончувались і зникали. «Вулиця – це карнавал енергії», – подумав Ральф. «Енергії, виділеної цим хлопчакам за 90 секунд двобою, вистачило б для освітлення Деріна весь тиждень. А якби люди могли вловлювати енергію, яку виділяє Юрба, внутрішню енергію грипоподібної хмари, її, можливо, вистачило б на освітлення всього мена впродовж цілого місяця». Уяви собі видовище світу аур на Тайм-сквер за дві хвилини до півночі в новорічну ніч. Ральф не уявляв, та й не хотів. Він підозрював, що побачив лише краєчок настільки могутньої сили, що в порівнянні з нею вся ядерна зброя, створена з 1945 року, видасться іграшковими пістолетиками, з яких діти стріляють по порожніх консервних бляшанках. Сили достатньої для знищення Всесвіту. Або для створення нового. Сім. Ральф піднявся до себе, поклав в одну каструлю консервовані боби, а в іншу кілька сосисок, і почав метатися по кімнатах, клацаючи пальцями, койовдячи волосся, чекаючи, коли ж буде готова його холостяцька вечеря. Утома, що невидимим каменем висіла на ньому з середини літа, відступила. Він почував себе сповненим невгамовної, нестримної енергії. Він був повен нею. Напевно, саме тому людям так подобаються бензодрин і кокаїн. Ось лише коли дія цієї сили закінчиться, людина буде почувати себе вичавленим лимоном. Скоріше використаним, ніж користувачем. Ральф Робертс, який не знав, що волосся, по якому він проводив п'ятернею, стало густішим, і вперше за останні п'ять років у ньому з'явилися темні пасма, метався по квартирі, спочатку муркочучи, потім наспівуючи старенький рок-н-рольний мотивчик початку 60-х. Боби булькали у своїй каструлі, сосиски варилися у своїй. Ось лише Ральфові здавалося, що вони танцюють у такт старій пісенці. Наспівуючи, Ральф покришив сосиски в боби, залив півпінтою кетчупу, додав гострого соусу, все перемішав і пішов до дверей з паруючою каструлею в руці. Зовсім як дитина, що спізнюється на свій перший у житті урок, Ральф жваво збіг сходами на перший поверх. Із шафи в прихожі він дістав старий жакет, той належав Макговерну, але якого як біса, і вийшов на веранду. Аури зникли, але Ральф не розчарувався. У цей час його більше цікавив запах їжі. Він не пам'ятав, коли востаннє відчував такий голод. Сівши на верхню сходинку, виставивши вперед довгі кощаві ноги, Ральф заходився вечеряти. Перший ковток обпалив губи і язик. Але замість того, щоб перечекати, Ральф почав їсти швидше, майже не розжовуючи. Ум'явши половину бобів, Ральф зробив перепочинок. Звіру шлунко ще не пішов на спочинок, але трохи втихомирився. Ральф притамував відрижку, оглядаючи Гаррі Савеню з почуттям такого задоволення, якого не відчував уже багато років. За цих обставин задовольнятися було особливо нічим, однак це нічого не міняло. Коли востаннє він відчував себе так само добре? Напевно, у той ранок, коли він прокинувся в сараї, вражений переплетенням променів, тисячами розмаїтих ниток, які заливали світлом тепле запашне місце його нічлігу. Або взагалі ніколи. Так, або взагалі ніколи. Він помітив місіс Перрін, яка швидше за все поверталася з надійного місця, гібриду безкоштовної харчевні ніж ліжки для бездомних. Ральф знову здивувався її дивній ковській ході. Вона йшла прямо, начебто проковтнувши ці поки, навіть не погойдувала стегнами. Її волосся все ще темне стримувала, а швидше за все стискала сітка для волосся, яку вона носила, немов лицар з брую. Товсті панчохи кольору лакричних людяників виростали з бездоганно білих туфель. Сьогодні ввечері місіс Перін надягла чоловіче вовняне пальто, поле якого ховали ноги аж до самих щиколоток. Так що чам Ральфа було доступне не так і багато. Здавалося, при ходьбі вона покладалася лише на верхню частину ніг. Ральф подумав, що це найімовірніший результат хвороби хребта. І через цей спосіб пересування вкупі з довгим пальтом у вигляді Естер Перрін було щось сюрреалістичне. Вона нагадувала фігурку чорної королеви на шахівниці, яку переслідує чиясь невидима рука, або ж вона рухається з власної волі. Коли старенька наблизилася до місця, де сидів Ральф, одягнений в ту ж порвану сорочку, і поглинав вечерю просто з каструлі, аури знову почали просочуватися у видимий світ. Запалилися ліхтарі, і тепер Ральф побачив ніжно-бускові арки, що висіли над кожним з них. Над деякими дахами здіймалося червоне марево, інші дахи виливали жовтий туман, подекуди ми готіли світловишневі проблески. На сході, де вже збиралася ніч, обрій майорів неясними зеленими спалахами. Ральф спостерігав, як навколо місіс Перін збиралася аура – сіро-сталева кольору форми курсантів Вест-Пойнту. Темніші плями, на зразок фантомних гудзиків, мерехтіли над її сідницями. Ральф гадав, що десь під одягом все-таки була захована і така частина тіла. Він не був певен, але подумав, що ці плями цілком можуть бути ознакою хвороби, що розвивається. Доброго вечора, місіс Перрін! Чемно привітався він, спостерігаючи, як слова набувають форми сніжинок. Жінка окинула Ральфа презирливим поглядом, одночасно роблячи висновки і ставлячи на ньому хрест. «Бачу, що ти все в тій же сорочці, Робертце!» – відрізала вона. Не вимовила, але Ральф був упевнений, що подумала. «Я бачу також, як ти, сидячи на веранді, уплітаєш боби просто з каструлі, не мов голодранець, якого ніколи не вчили хороших манер!» «А я завжди запам'ятовую те, що бачу, Робертсе!» «Так!» – кивнув Ральф. «Здається, я забув перевдягтися!» «Хммм...» – протягнула місіс Перін, і тепер Ральфові здалося, що жінка-подумка оцінює стан його спідньої білизни. «Коли ж востаннє ти її міняв? Страшно навіть подумати, Робертсе!» «Чудовий вечір, місіс Перрін!» Ще один швидкий, якийсь пташиний погляд тільки тепер у небо, а потім знову на Ральфа. «Похолодає!» «Ви так гадаєте?» «Так, бабине літо скінчилося. Тепер по моїй спині можна складати прогноз погоди, і з цим завданням вона справляється чудово!» Вона помовчала. «Здається, це жакет біла «Так і є!» – погодився Ральф, міркуючи, чи запитає вона, чи відомо про це Біло. Але місіс Перін тільки наказала йому застебнутися. «Ти ж не хочеш стати кандидатом у туберкульозники?» – суворо запитала вона, а стиснуті губи додали. «Як і в божевільні?» «Звісно, ні!» – запевнив її Ральф. Він відставив каструлю в бік, потягнувся до гудзиків, потім зупинився. На лівій руці була рукавиця, але він не помічав її до останнього моменту. «Краще зняти рукавицю!» – мовила місіс Перін, блиснувши очима. «Згоден!» – покірно мовив Ральф. Він скинув рукавицю і застебнув жакет МакГоверна. «Моя пропозиція лишається в силі, Робертце!» «Прошу!» «Щодо лагодження сорочки!» «І якщо тільки ти зможеш розстатися з нею на кілька днів?» Вона помовчала. «Сподіваюся, у тебе є інша, щоб носити, поки я полагоджу цю?» «Звичайно», – відповів Ральф. «І навіть кілька!» «Сорочки варто міняти щодня! Роберт, це, у тебе на підборідді соус!» Після цієї тиради місіс Перін пішла. Те, що було потім, Ральф зробив, не розуміючи і не думаючи. Корячись інстинкту, як і у випадку з різким жестом, коли намагався відігнати лікаря номер 3 Він підняв ліву руку і згорнув долоню трубочкою навколо рота. Потім різко і з присвистом вдихнув. Результат виявився разючим. Олівець сірого світла вирвався з аури місіс Перрін, мов голка дикобраза. Він раптово розтягнувся, рухаючись назад, тоді як сама жінка рухалася вперед. Минув вистелену листям галявину і кинувся в трубочку, складену пальцями Ральфа. Зробивши ще один вдих, Ральф відчув проникнення цього потоку як входження чистої енергії. Несподівано він відчув, що засвітився як неонова вивіска над будинком кінотеатру. Його аж розпирало від сили. Відчуття, що в будь-який момент він може вибухнути, пробігло по його грудях, шлунку скотилося по ногах до кінчиків пальців, одночасно кинувшись у голову, загрожуючи розірвати череп, наче тонке бетонне покриття протитанкового бункера Ральф бачив промені світла, сірі, як наелектризований туман, що паруючими потоками виходили від його пальців Лякаючи і водночас радісне відчуття сили опромінило його думки, але тільки на мить Потім прийшли каяття совісті і страх «Що ти робиш, Ральфа? Чим би це не було, воно не належить тобі Хіба став би ти красти гроші з її сумочки, поки ніхто не бачить?» Ральф відчував, як палає його обличчя Він опустив руку і закрив рота коли губи і зуби зімкнулися, він чітко почув і відчув, як щось хруснуло всередині. Звук, як від надкушування стебла свіжого ревеню. Місіс Перін зупинилася, і Ральф з тривогою відзначив, як вона ледь обернулася і оглянулася довкола. «Я не хотів», – подумки пояснив він. «Слово честі, Місіс Перін, я не хотів, адже я тільки починаю осягати все це». «Роберт це?» «Так, ти що-небудь чув, схоже на пістолетний постріл». Ральф відчув, як запалали вуха, коли він похитав головою. «Ні, у мене слух уже не той». «Швидше за все, на Канзас-стріт вистрілила вихлопна труба», – мовила жінка, не звертаючи уваги на слабкі виправдання Ральфа. «Але все одно серце в мене стрибнуло в п'ятий. Вона знову пішла своєю дивною ковською ходою шахової королеви. Потім зупинилася і оглянулася ще раз. Аура її стала бліднішою. Але Ральф легко бачив очі місіс Перін, пронизливі, як у яструба. «Ти змінився, Робертсе!» – сказала вона. «Помолодшав!» Ральф, який сподівався чого завгодно. «Негайно віддай мені те, що вкрав, Робертсе!» Зміг лише пробурмотіти у відповідь «Ви гадаєте? Як мило? Я зрозумів!» Вона лише махнула рукою «Можливо, це тільки освітлення, і я тобі раджу, Роберт, це не бруднити цей жакет Я завжди вважала містера МакГоверна людиною, яка справно стежить за своїми речами «Краще б він стежив за своїми головними уборами», – заперечив Ральф Пронизливі очі, що вже відверталися, знову полоснули Ральфа. Що? Панама, пояснив Ральф. Біл загубив її десь. Місіс Перін подумала секунду, потім знову гумкнула Іди додому, роберце, якщо ти й далі будеш сидіти на вулиці, обов'язково занедужаєш. І заковзала далі без видимої втрати, завданої бездумною крадіжкою Ральфа. «Крадіжка? Певен, що це абсолютно не точне пояснення Ральф. Те, що ти зробив, радше вампіризм». Похмуро вимовив Ральф, відставляючи каструлю з бобами подалі і повільно потираючи руки. Він відчував себе присоромленим, винним, і його розпирало зовсім не від енергії». «Замість крові ти вкрав у неї трохи життєвої енергії, але вампір залишається вампіром Ральфе». Правильно. Несподівано йому здалося, що це відбувається з ним не вперше. «Ти змінився, Робертце, помолодшав. Ось що сьогодні сказала місіс Перрін. Але ж йому постійно кажуть це починаючи з літа». Основна причина того, що друзі не особливо наполягали на його візиті до лікаря, полягала в тому, що він не скидався на хворого. Він скаржився на безсоння, однак зовні мав цілком здоровий вигляд. «Гадаю, стільниковий мед сотворив диво», – зауважив Джон Лейдикер, коли вони в неділю виходили з бібліотеки. Тепер здавалося, що це було ще в кам'яному віці». А коли Ральф поцікавився, що саме лейдикер має на увазі, той згадав про безсоння Ральфа. Ви маєте вигляд у тисячу разів краще, ніж під час нашої першої зустрічі. Усі ці дні Ральф почував себе загнаним у кут, замученим і розбитим, але навколишні твердили, який чудовий у нього вигляд, яким відпочили, він здається, як він помолодшав. Елен, Макговерн, навіть Фейчепін Чепін тижнів зо два тому сказав щось подібне, хоча Ральф і не міг пригадати його слів. «Не можу», – розгублено пробурмотів він. Він запитав, чи не користуюся як кремом від зморщок. «Крем від зморщок? Боже, праведний!» Невже він і тоді крав помаленьку, забирав в інших їхню життєву силу? Крав, навіть не здогадуючись при цьому, мабуть, так само тихо пробурмотів він. Та я ж вампір, О Господи. Але чи правильне це визначення? несподівано подумав він. Може, у світі аур крадіїв життєвої енергії називають центуріонами? Перед його внутрішнім зором постало біле, божевільне обличчя Еда Діпно. Так повертається Примара, щоб обвинуватити свого вбивцю. І Раль, жахнувшись, обхопив коліна руками і уткнувся в них обличчям. «Привіт! Сьогодні 257-й день. Радий, що ви тут. І буду ще більше радий, якщо вам цікаво буде почути продовження». Все буде Україна, сонечко.